Queden una mica més de 10 minuts perquè siguin les 11 i ara parlem del nostre hort o d'aquell que estem construint juntament amb la gent de Vida Autònoma, al Marc Pasqual. Ja sabeu que ens ajuda en aquestes tasques. Avui amb el Marc Pasqual parlem d'espai, temps i coneixements. És a dir, que la cosa es complica a l'hora de tenir un nord. La setmana passada es tractava només de sol, vent i aigua, que és una cosa, diguéssim, que no has de fer tu mateix, vaja. Ho has de fer tu, però que també ve de fora. Anem a parlar amb el nostre expert. Marc, bon dia. Hola, molt bon dia. Ah, avui la cosa es complica una mica, eh? Perquè està espai, temps i coneixements, aquí ja hem de posar de la nostra part una mica més, eh? Sí. a més, des d'espai, temps i coneixement hi ha ja encara en l'hort a la versió de ciutat. És a dir, avui parlarem de l'hort de la ciutat i la setmana que ve de l'hort al camp, a l'era, diguéssim. Ens anem Aleshores... complicant, la vida. Sí, i <risos> Bueno, anem a opcions per tot. Mm. I justament en l'hort, en ciutat, els temes més importants, el principal conflicte és l'espai. La ciutat tot és més petit. I després el factor temps, mm -hmm. que, pues, bueno, tots anem de a la ciutat i al poble també però la ciutat ja és exagerat i també és un factor tenir en compte a l'hora de, de tenir nord i coneixements, bé, aquest és, és general és, si vols saber o si no en saps com ens muntem Escolta, comencem per, per l'espai tot i que estarà bastant lligat a l'altre o a les altres qüestions sí. hi ha un espai mínim l'altre dia deies que podíem fins i tot plantar una tomaquera en un test per tant entenc sí. que no hi ha espai mínim Exacte L'espai mínim ens el marquem nosaltres quan les aspiracions diguéssim que tenim per l'hort. Si nosaltres volem no comprar mai més tomàquet, doncs potser sí que necessitarem una mica més d'espai. Però pel fet de cultivar a casa i poder gaudir i menjar del que nosaltres ens hem anat cuidant al llarg del temps, no hi ha mínim. És això, el mínim és un test. Si tu tinguem un test ja pots plantar alguna cosa de uh -huh. tota manera hi ha unes solucions al mercat fantàstiques d'una mena de jardineres que a més a més estan elevades um, sí. en això suposo que hi ha de tot com sempre uh, una part que és més estètica eh, sí. i una part que és més real tu què recomanaries que fessin? que compresin? jo el que, el que recomanaria és que primer de tot ens paréssim tots seguéssim al sopar o al menjador i penséssim en tots els llocs on nosaltres podríem crear espai perquè a vegades sembla que només, si no tenim jardí ja no podem. I mira, jo ara et dic, per dir-vos una cosa, eh? Podem tenir plantes hort al balcó, a la terrasseta, a un pati interior, a la mateixa finestra, a la repisa, al terrat, no sé, a l'entrada d'edifici, a les parets de la casa, o inclús a l'interior mateix de casa si, si dona llum. Uh -huh. Aleshores, una miqueta a pensar a on podem tenir, i per mi és buscar la funcionalitat. És bé l'estètica és molt bonica i hi ha meravelles eh? però també hem de mirar que nosaltres no podem fer nosaltres mateixos i, I és ben senzill de fet eh? mm -hmm. i és això és el que tu deies ja en el plantejament dels horts verticals que, van, que es pot seguir penjant a la paret Tot són com un sistema d'estanteries més o menys que el que fem és estalviar espai al cap i a la fi que és el que busquem en funció de l'espai Uh, doncs també també tindrem o podrem fer unes coses o unes altres, m'explico. Tu deies, fins i tot en una finestra. Doncs hi ha no pot fer un gran hort, però sí que té la finestra i per tant, per exemple, pot fer-se un nord d'herbes aromàtiques. Exacte, justament, aquesta anava a dir jo. Sí, sí, hi ha plantes que mm, són molt més ofertes, molt més baix manteniment, que ocupen poc i que tu els pots tenir això a la finestra, que els doni la llum natural i és que pràcticament no has de fer res, anar regant una miqueta, però molt poc, la veritat, és sí si és cert que amb una finestra no podem ficar tomàqueras, mongeta, carbassó, perquè potser són plantes amb masses necessitats i massa grans, però tot ho podem fer, per exemple, si tenim un balconet petit, també hi ha com unes, no sé com explicar-t'ho, com unes estructures perquè tu vulguis penjar els textos per fora, per mm -hmm. tant ja estàs com creant espai, ja. saps què vull dir? I tu pots generar espais nous i pots plantejar alguns que ja tinguis perquè et donin molt, molt de cid. Clar, per exemple, tornant al tema de les tomaqueres, no? que la gent pot pensar, ostres, necessito una terrassa perquè les tomaqueres aniran cap amunt, eh, doncs mira, en un balcó o en un espai que tinguis paret, on puguis resseguir cap a la paret, pots Exacte. plantar tres o quatre tomaqueres i posar algun sistema que et permetin anar pujant. Uh, sí. la, o sigui, buscar plantes que siguin més de pujar i no tant d'espai, uh, diguéssim, a l'ample no? sí, sí, de fet, mira, ara estem, estem treballant en un projecte que ens ha demanat un particular per fer un arturbà al seu balcó i justament el que hem fet és això és això hem plantejat unes muntjateres que van a la part interior del balcó i a la paret li hem ficat com uns tres tirants de, de fil ferro i el que farem és amb la mongetera s'emprarà tota la paret del balcó i tota la paret del balcó verda i donarà mongeta. Clar. Uh, això també està lligat absolutament al temps, no? Uh, sí. Si em complico molt la vida perquè he trobat molts espais, molt probablement necessitaré més temps per cuidar. Exacte. Aquesta, aquelles... aquesta de fet, és, és la típica. Ens emocionem al començament, <risos> fiquem moltes plantes i molt apretades i després no donem abast per mantenir-ho és com un cotxe. Si compres un cotxe de tercer conscient que després hi ha un manteniment i un temps i uns diners. Doncs l'hort és el mateix però en temps. De tota manera, tu l'altre dia deies que amb un quart d'hora eh, diari, per exemple, ho podem fer. Sí, tant, sí, sí. Vull dir, el, el temps és, és mínim. El que passa que sí que si ens compliquem a ficar mil plantes juntes, al final això porta més problemes. Clar. Però nosaltres ficant no sé, per això, d'estomaqueres al al balcó, una carbassonera i les aromàtiques a la finestra és, és que el, són 15 minuts, però a setmanes, que no, no porta gens de feina Clar, després també està el que, el que ens explicaves no? eh, a l'hora de plantar també tenir en compte de quina manera ho fem eh, sí. per, per evitar-nos més feines posteriors, deies els coneixements home, eh, depèn de cadascú, com això també va per modes. si hi ha aquí de cop eh, intenta fer-se enginyer agrònom en sí. tres setmanes, això serà difícil, però, ah, sí. però sí que hi ha uns coneixements mínims que hauríem de tenir, no? Sí, que són, bé, bueno, són unies sempre de la setmana passada, no canvia gaire, és, hem de tenir en compte per on surt el sol o quantes hores de llum tenim al balcó o a la terrassa, alhora triar una mica les plantes, si és un lloc amb molt vent, hauríem de protegir una mica les plantes perquè siga sí, els testos i aquestes coses pot ser que volquin, si la planta són molt alta, No hi hauria de tenir res erat. Però, sobretot, el millor que pot fer, qui vulgui muntar-se això a casa seva, així una ciutat, és treure cap al balcó o a la finestra i mirar els veïns. Mirar els veïns com els diuen les plantes. Si algun té un mm, hort, diguéssim, mm. si li funciona, o inclús us convidem a fer càlid de barri i aquestes coses i anar a picar-li i dir, ei... Jo també m'ho dic a un o si un cafè i el xerrem, perquè realment així sembla moltíssim. Clar, escolta, eh, hi ha plantes que siguin més adequades si et toca molt el sol o et toca poc, poc el sol, ho dic perquè eh, moltes vegades la gent, ja no per qüestions de, de plantes, eh, sinó... Uh, habitualment diu, no, no, si a casa me va donar el sol tot el dia, sí, però no dona directa, per exemple, o fins que no et toca mm, doncs cultivar o no et toca uh, doncs tenir, diguéssim que aquest tema més, més de prop resulta que no t'has donat si et toca el de matí o et toca el de la tarda no? és una cosa que no sí. ens plantegem tan seriosament. Hi ha uh, plantes més adequades per a unes situacions que per d'altres? Sí, eh, mira bàsicament una norma general, com si no ja, ja la vaig comentar, eh? la repetim encantats, no és una norma escrita, eh però funciona bastant bé. Les plantes, com més baixes, menys llum necessiten, perquè en el seu entorn natural estan acostumades a estar sota altres plantes, és a dir, la bleda, em, la maduixa, i aquestes, el raba, per exemple, també són plantes molt més que aguanten tot, diguéssim. Se'ls diu plantes de cultiu fàcil. Això, sí, de fet, busqueu per internet cultiu fàcil i ho sortiran tot de, de plantes que són així per començar, que porten poques complicacions, pocs riscos... I les sobretot... altes són les Digom. que busquen més el sol, clar. Sí, sobretot les que, com el fruit, si sí, és molt gran, el tomàquet, el pebrot, el tervassó, són plantes que demanen molta energia i nutrients, que okay. són factibles plenament, eh? però bueno, siguen de conscients. Escolta, i aquells que volen aprofitar l'espai al màxim, podem combinar plantes altes amb plantes baixes? I tant, I tant, això és es, diu, de es diu associació i hi ha meravelles. Per exemple, una molt maca, tot i que s'escapa una miqueta de l'horta en ciutat, eh? en ciutat. és plantar blat de moro amb mongeta. El que es fa és es planta el blat de moro i 15 dies després es planta la mongeta. El blat de moro creix i la mongeta es va emparrant al voltant de la planta blat de moro. I les dues semblen una arbre de Nadal. Doncs això, en general, si es diu associació de cultius... I el que fas és que hi ha plantes que ajuden a altres plantes a créixer o la protegeixen dels insectes. Així que sí, us, us convidem a, a la inventiva i anar, a anar barrejant plantes. Per exemple, la ceba, que és un, bueno, tot el que són vulps, s'agréix sota terra, tu pots combinar plantes que són aèries. No sé si m'explico, la ceba sí, que demana espai sota terra per fer el vulp, doncs planteem-li una bleda al costat que estarà per sobre i vas combinant així. I així, de fet, optimitzem l'espai, podrem cultivar més o menys espai. Uh -huh. uh, més o menys és una mica més del que ens explicaves la setmana passada. L'espai sí. no té mínim, però sobretot parem atenció com ho volem fer. El temps estarà determinat per com ens hem complicat la vida o no, tot sí. i que és relativament fàcil, almenys pel que fa un nord urbà, difícilment uh, li hauràs de dedicar moltes, moltes hores, perquè no crec que hi hagi molta gent que tingui tant d'espai. No, tinguis... no. Un terrat ple de... Ple de... No, l'espai per mantenir un arturbà és simbòlic. Mm. L'espai al temps, perdona. I finalment el coneixement, doncs, n'avançant segurament i m'ha agradat molt el cafè, eh, sí, el cafè també. amb el veí, perquè segurament aquestes coses també ajuden, fins i tot, eh, que sé jo, si tenim poc espai, doncs eh, un pot plantar les tomaqueres i l'altre els anciams i entre els dos fan les amanides, vaja. Sí, sí, sí. És una bona fórmula, no?, per, mm. per concentrar més... Eh, diguéssim que els esforços doncs eh, Marc eh, ens ho apuntem per aquesta setmana la deixa'm setmana... dir una última cosa molt ràpid eh? Que, sí, molt ràpid, molt ràpid que també ens en oblidem Hem, si vivim a la ciutat i per desgràcia o per sort cadascú veu seva viuen en un pis també podem pensar en el bloc de veïns vull que tots tenim un bloc un terrat comunitari o... O hi ha espais veïnals que no els descartem. Podem parlar-ne tots en una reunió de veïns i fer un servir d'hort. Uh -huh. I a més a més, segurament, la gent estarà encantada. Però aquí veig la complicació d'organitzar-se els temps i d'organitzar els esforços. Però és una és molt bona idea. I tant. Eh, Marc, moltíssimes gràcies. La a setmana vosaltres. vinent parlem d'ors, això, això hi ha més, més forts, més grans. Fins I la tant. setmana vinent. Fins la setmana vinent. Adéu.